Gure goizuntako gomitak hiru izanen ditugu. Garazi aldeko hiru hartzain laborari, Jean Bernard Maitia eta Pantzua Echeverri eskoaleriko hartzainak elkartekoak, eta Jozogo Jenez, garaziko sindikateko presidenta. Naiz eta eguzkia ez den oraino hainitz atera udateak agertzen hasia dira mendi hauetan eta iratiko aldian ere ikusten ditugu umrian eskolegiko hartzainak eta garaziko sindikatek antolatia dute iratizoron den garaziko hartzain etxean soko berezi bat. Ostatua jatetxea erakusketa baita ere gazna salmenta egiten baita hor. Soko gen bitartez, nahi dute ho bekio ezagutarazi, pasaiako jendeeri zer den hartzainen bizia eta horien lana. Mintzatu gira beraz gure irugomitekin hamedian, handen gune hortan eta asten dugu gure sola saldia hartzain tsoilden pantxo etxe behirekin. Galdi indako nola izendatu behar den etxe dugune hori? Ba, egiten <laughs> <laughs> nola behar zen itzuli hori xale duziz, frantzesea zebaita, baina uh, garaziko etxola, garaziko txatioola, garaziko... Hala, hala, hala, garaziko etxola hoktan, ostatu haidik itzen da, eta bada ere erakusketa aparte bat zer da horktan beha horktan proseski baita eh, ezagutaztia akzen goa hemengoa baita ere mundu gutzikoa eunbait bidikidura e, bat bezala, aurten hori gauza begia baita proposatea dena biharnuko lau izan direnak naski bazen biga eta beste beste ofizioa zakin bana ibili dira munduan zehar eta gero hala hartu dituzte resuma desberdinetako arczeen arriazkiak hala. hori bada hemen eta gero hemengo arczeeingoaren hala ba, argazkiake parte hartu ditu Hemen gogaraziko eh, argazki elkerte baita uh -huh. uh, gaika ibiltzen mitira urte guzize Horiek ere gaia zuten arzengua jaz uh, uh -huh. Eta horieke horien uh, argazki eta eke badira hemen erakutsiak uh, Halatagero firma, uh -huh. videota, bada uh -huh. nahi dena uh, Ibilkari egin hemen Unara teldu dena eta nahi duena ez autobiskat hartzen mm -hmm. goa. Eta baiz behin ka ere, gazna egiten ere erakusteko. Hala, hori eh, antzeko nien, <laughs> proseski. Eta gauza behia hori da orten, bon, lasbostegun izain dira zeuge, horik bon, bizatuko ditugu jendeak oztako. Eta, m, hala, promozioia hori gizortan du Eta horren buru, gero da, biztan da, gazna saltzeko hemen. Mm hori... -hmm. Ba, bon, ipatu izan eta menturaz, deia, behinan, nahi erakutsi, gure artian ere antolatzen girela artzeinen artian, indargeiteko, prezeski, ba e, ezautazeko, gure ofizioa, baita ere, jende nahi bali maituzte artzeinak ikusi, ohinu biak hemen, e, bon, gure laguntzeko, ekonomiko kire, mm -hmm. itena balute ere, gazna errosi, Hala, jobe, jobe baizik ez Eta gazna ona, Eta gazna <laughs> eta gazna eta, eta gero Sekatzen uh, oh. dute, gero tageiago Ere uh, harreman zuzen hori uh, eta hala eta, Hala, gure iduriko etzen aski ezagun tia hori leku hau e, Horein jekin azeko eski, mm. ez? Han beste, oai uh, Igerika egira, oai beste Komunikazio eta promozio eta historio uh, Eta gure artetik Hala, gira, agertu, mm. hala Elaike e, e, gaizki. Minuskerpantxo, gure sorasaldia segituk, tamena maitia eta zozo goienetxekin, gure sorasaldia segitzen dugu, gure gomitekin, erran bezala, hiru gomita ditugula goizuntan, iratien kokatzen den garaziko artzainen etxian den proiektua presentatzeko, Iru hartzain laborari, Pantxo echeverri mintzatu gira. Eta orai, Jorro Goienech eta Jan Bernard Maitea izan enditugu mintzakideak, Jorro Goienech, Garaziko Sindikateko Presidenta, Jorro Gaiten aldaukuzu zer den mendiaren importantzia laborarien eta hartzain entzat, eta zonbat laborari hartzain note diren Garazia aldean, mendia baliatzen dutenak. Garazia osoan, bat dira hiru egun eta hirutenoi bat, kamaladun, jetan mm -hmm. Zumait, ez dakitiu be guai, behi gorriak dituzte bakarrik bena bat da, beden iru egun bat do goiti ardi, ardiak mendirat ikorzen dituztenak, mm -hmm. laborari eta arzantzio iltenak. Arzantzio ilen piso, mm dopartiak zer da hor, -hmm. arzantzio guk erten dun uh, txentzurat, arzantzio ilan nombreti pitea da, eh, mm -hmm. bakarrik bizit dena, bere ardi troba ekin, bakarrik edo familia ekin, batela bakar zumait dena, uh, arzantzio hori nombreti mentura so bata, eh, mm -hmm. uh, Baina, e, izan dain, artzain txoile do laboraria, do logduna, e, azkenian, ez du importeik, importantena da, kabala mendian ibiltzen diena, eta zumat kabala, eta zumat jende e, mm -hmm. jari esker bizitzen den. Beraz, mendia importanta da laborarien eta mendiarentzat ere importanta da, artzeina? E, damoik, eh, bengo laborantza sistemaa, Uh, Mendei gabe ez da edo, edo beharletake trellateen pianan logik gabe beste zerbaitekin hori reposibletira eh? hemen gora borantxa sistema uh, mendiaikin baten bezik ez da izaiten ahal mm -hmm. eh? eta beraz uh, batek beste arahuntzen du eh? mendia edera eta da eta ikusgarria eh, baitira eh, jendeak kabalak ibiltzen dituztenak mm -hmm. eh? eta hartarik bizitzenak eta hartarik bizitzeko lana egiten dutenak eh, eginala horbeki oh mm -hmm. Oh, sindikatak ze parte du prezeskiolako proiektu batia eta basiste, basiste talde tal ezberdinak Sindikatain egin bide lehen biziko da mendiko bizien segia eraztea eta bon, laguntzea konkretuki bizantzena hemen Uh, Bizi direnak uh, konkretukir nahi ut Egun guzitako kudeatzia bide eta hur eta Paper eta oitan guzitan Baina sindikatain helburia da ere Biarko hori pensatzia eh? Eta bere sindikata da Laborari bere egiten duten elkarteat eh? Emen gobizten leguzie egiten duten elkarteat eta Egin bidea du Behatzia noa eta egiren Eta noa nahi dugun joan mm -hmm. Eta egungoa kudeatuz biarko inprestazia No, eta garaziko biztandena omena hundia dien leku bat da irati bon irati si behar da oita zi estela bakarrik garazita eda iku eta aezkoa eta salazartak hori ikusiak baina da jogia egna eh, ebaitea badala bidea zoineke kartzen baititu jende egin niz eta eh? eh, jende handiena ere garaziko bideetik pasatzen da beraz ez eh, da behar dunez gello eka jazido ez jiten dira jendiak. jendeak hori da Uh, baliatzia, edo, ez dakit nola behar deneran, eh? Gurida, jende hori herakustia zer egiten nun, behar ditudu denek elgarren behar behar dute jakin zer egiten nun ta mm -hmm. eta zen dako. Eta zer egiten nun horitan da ere partikulaski eko izpenak, gazna, mendiko gazna eta haure guziak eh, mm -hmm. gira gaur hemen ez bakarrik bakutsa berien sortatzeko, baina elgarrekin elgarrekin uh, Gure buren ezagutazteko eta gure buren ezagutaraziz gure buren azkertzeko Jan Perna maitea, hemen eta hartzain bezala hemen mendian nahi duzue mendiko gazna ezagutarazi hogekio eta hortarako da funtsian hemen hemengo zentroa ere idekia, iratiko eta etxola hori Gaznat goelana eta zeikartzenien goelanak mendiali Prezeski, zeikartzen du mendiali Menia, menia atxehitzen du, oaitun bazka horiek e, goela nahi kilana atxehitzen du e, diemezala. Arsangoa esparimala egiten goe bortutan, emeki emeki, oianek e, den hartuko hote eta uh -huh. bazkak argun kamiatuko dira. Da prezeski izuen aktivitatea importantea da, mendian, baina madira besti jende batzu, besti elkarte batzu ere, ari direnak hemen, elgarren arteko koabitazio edo junta hori erreski egiten da. Geruta eta gillego erreskio e iten nahi, enonstez. Hain, dene komprentzen marie, bai tugu, arsain gwein eh, importanzea. Hori, randozun bezala, badira, estudioak ere ginak eta fontxan hori erakusten dute? Garbiki erakusten dute hori eta huai arteu erakusten dute ginean, bon, mendea hola zela arsenguari esker. Dokumentu horiek batu, erakusteko, erakusteko, preseski, seiten dian arsenguak. Beraz froga bat gehiago eta hor pizu bat gehiago emaiten du argumentazioan? Uh, pizua hondiak ekerzen du hori. Mm -hmm. Eta hori dian, errealitatean hemen ziste erakusketa eh, muntatia hauzie hemen jendenza, bada pasaiak hemen eta jendeak ente bada, jendea entera esatok dira? Pasaiak hondiak bada, jendeak entera da, eta hori zengira jendiak berri zetorzen dira, ez zain urunguak errandezan, bon, konstaldetik, landesetaik, toloxatik, bordeletik, Eta horzen dira, egun batten pasatzeat eta garrasna errosteat. Eta beste gauzate, uartzen gira, balia jendeatzu jiten jena, erran ez to, jende nurtean izan da, ena osoa, elo, ena eku xea, hori, eta erran darte hemen pasatzeko, hemen batzela garrasna unha. Reseski, hemen gogaznaz minzatzeko, eta hemen, lehen egin garrasna ere saltzen duzue, ez bakarrik, hemen hemengo ere, zer du berizidik hemen gogazna? portu gasna Bortu gasna portu gasna beleciada portu gasna beleciada nous aneginada ta borti aneginada basca beleci kiada onien gasna beleciere mm -hmm. qui au chalcenou bon ustayan est chalcenala ou no bortu gasna ki estira fresco illa ta estira illa ko ou ustayan pou chalcenou bele na arcin mercouk egina bon passe ira ola bele anetou gasna burkiat Loira Bernardillacita orien egia pozatzen du mm. ustoietik. Bon bimotak présentation de suite à propos chat scène ginder euh Marc Abellici batia meniko gajnarren zata. Bon Marc Abellici batan menigocietan il -sand, il senal dena Marcabat. Jo remarque uh, horren uh, baliatzen uh, maliatzenen mm -hmm. ben eta ostau no e ina naba guten baliatzen dugu. Bortu markean. Taba, kriterio bereziak, Breseski, horren egiteko? Bortuan egina behar da izan, eta ezta esniak nahazten al. Gendeza hon, birsaruko egineak esnia al, eta leku hatian mm Hori -hmm. egine da, behar du behar da, beste eskoldeko arzainak, beharneko arzainak erreteko. Hiltzen gilaik uh, kostaldean edo uh, beste lekoatzutan frantzian edo hori, hola. Oartu gira uh, baliera jendeatzu gazna salten plantatzen zienak. Erra ez, uh, bortian egin ta ori, ta oa, ta. Ha, eta hori, ta huat, hortako sortia da marke hori. begiratzeko zaintzeko. Eta hori esker, badira, oi gaztiak plantatzen direnak hemen mendian uh, gazna iteko? Bon, ez duertena hori esker, esker plantatzen dira, araiz hori esker itekra horien la ontzeko.: Hai itzzte hemen oh, mendian edo badira mediko gazna egiten dutenak?: Mendik gazna ono egiten da, egten alua uh, garzin bedian he uh, ustez begoi bat be uh, arzen dira ono gazna egiten, ez zute denek proposatzen uh, uh, merkkatatutan mm. da horla eta mena ono egiten da eta jakita teori hori ez da bate galde hau. Eta bada perspektiba hona, ben baliagarri da preseski zerbait gehiago irabasteko azkenian, eta kalitatea ere atxikitzeko. ustez bada manera, unxa plataz emar gira, gehiago saltzia ez dakit, egu saltzia eta urnu. Mm -hmm. e, bada dira, hile ondile horietaik eta gaznatzaltzea alu, saltzea alzu, interre xatiak gure, gure feng, bortuko gaznataz eta urnu. Emekie emekie araiz, uh -huh. ementik uh, guela nahi esker, uh, inentu jende horiek ikarra ziko puskat behizunat eta gazan sekatzeat. Uh -huh. Ador, eta hemen haiko zizte ere zombaitegunez, uh, gazan egiten ere, erakurtziko duzie zombaitegunetan eta jender, nola egiten duzien? Ba, ah, ez nia bali mazazteko, er, inentu. Ba, izan, izan den euriekin. <laughs> Izan da, orten ez da ize izanen, usta iortan azteko izan da, gio agorreidean eko ziradu. Aztian behinen entziatuko gira Eta hori, beraz, eh, ramezala, garasiko mendielkarroak, eta euskal erriko artzainak elkartek anturatuuten, irati choronten garasiko artzainan etxe ziren janber nahmaitia eta panchoetxo berri, euskal erriko artzainak elkartekoak, eta jojo goien etxe garasiko mendixing sindikatuko presidenta, jojo biartan uh, mikroan, mil esker azuei erlauai ega ce vegi galeta e surmetak shuritsen dire